Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, Glaub mir, nur. Raus aus den Federn, ihr Schlafmützen, das Frühstück ist fertig. Das Schönste an den Schulferien ist, dass man den lieben langen Tag tun und lassen kann, was man will. Das Allerschönste aber ist, dass man endlich nach Herzenslust ausschlafen darf, ohne dass einen jemand unsanft aus den Träumen reißt. Das dachten sich auch George, Anne, Dick und Julien, als sie im Felsenhaus von Tante Fennys fröhlicher Stimme geweckt wurden. Sie wollten sich gerade noch einmal genüsslich auf die andere Seite drehen. Doch dann fiel es ihnen einem nach dem anderen blitzartig wieder ein, Heute sollte es mit Onkel Quentin auf große Reise in die schottischen Highlands gehen. Ihre Müdigkeit war im Nu wie weggepustet. Keine zehn Minuten später kamen sie frisch geduscht und reisefertig in die Küche gelaufen, wo Tante Fanny ein opulentes Abschiedsfrühstück für sie vorbereitet hatte. Guten Morgen, Tante Fanny. <lacht> Guten Morgen, ihr nacht -Olen. Ist wohl gestern Abend doch wieder ganz schön spät geworden, oder? Äh, na ja, wir mussten ja noch unsere Rucksäcke packen. genau. Außerdem waren wir viel zu aufgeregt, um gleich einzuschlafen. Man fährt ja schließlich nicht jeden Tag in die schottischen Highlands. Schon gut. Ihr solltet euch aber vor der langen Fahrt noch mal ordentlich stärken. Richtig, Timmy. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen, oder? <lacht> <lacht> <lacht> ähm... Wo steckt eigentlich unser Chauffeur? <lacht> Quentin ist drüben am Telefon. Irgendein dringender Anruf aus London. Er hat seine Sachen aber schon gepackt, oder? Keine Panik, Kinder. Natürlich sind seine Sachen gepackt. Aber das habe ich lieber erledigt. Sonst könnte es nämlich durchaus passieren, dass Dick oder Julian da oben in Schottland ein paar von ihren Socken rausrücken müssten. Ihr kennt doch euren Onkel Quentin. <lacht> Der hat hier etwa über mich gelacht? Nein, Vater, das würden wir doch niemals wagen. Ach, Leute, es tut mir wirklich unendlich leid, aber ich fürchte, ich muss eure gute Laune verderben. Oh nein! Ich weiß gar nicht, wie ich euch das sagen soll. Oh nein, sag jetzt bitte nicht, dass du unsere Reise abladen willst. Doch, mein Schatz, glaub mir, ich bin selbst am unglücklichsten darüber, weil ich mich so sehr darauf gefreut habe. Der Anruf aus London. Stimmt, Julian. Es ist sozusagen ein Notfall. Notfall? Die Kollegen dort haben mich um Hilfe bei einem außerordentlich wichtigen Forschungsprojekt gebeten. Ich kann sie nicht hängen lassen. Aber uns schon. Das ist so typisch bei euch Erwachsenen. Die Arbeit ist euch immer wichtiger als das Vergnügen. Hoffentlich bin ich noch ganz lange nicht erwachsen. Ich weiß, wie enttäuscht ihr seid. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ich habe eben mit Edward telefoniert. Er hat nichts dagegen, wenn er ihn alleine besuchen kommt. Wir fahren jetzt gemeinsam nach London und dort setze ich euch in den Nachtzug nach Inverness. Inverness das ist natürlich nicht das gleiche. Schade. Ich weiß nicht. Ach Kinder, ihr solltet Quentins Angebot annehmen. Es wäre doch zu schade, wenn diese tolle Reise ins Wasser fällt. Ihr werdet mich da gar nicht vermissen. Ehrlich. Es gibt so viele spannende Dinge zu entdecken. Unter anderem das hier. Was ist denn das, Onkel Quentin? Ja. Es sieht ja aus wie eine alte Schatzkarte oder so. Unerkannt, ja. Dick. Auf dieser Karte haben Edward und ich vor vielen Jahren den genauen Weg zu einer geheimen Höhle eingezeichnet, die außer uns beiden wahrscheinlich noch nie zuvor ein Mensch entdeckt hat. Wow! Eigentlich? Genau in dieser Höhle haben wir damals den Piratensäbel versteckt, den wir am Strand gefunden hatten. Wahnsinn, ein echter Piratensäbel? Meinst du, dass der immer noch da liegt? Tja, das könnt ihr nur herausfinden, wenn ihr heute Abend in den Nachtzug nach Inverness steigt. Ja, na gut. Als die fünf Freunde nach einer zwölfstündigen Zugfahrt endlich am Bahnhof von Inverness ankamen, waren alle total gespannt auf Onkel Quentins Cousin und seine Schaffarm. Das Problem war nur, dass von Cousin Edward weit und breit nichts zu sehen war. Nachdem sie über eine Stunde vergeblich auf dem Bahnsteig gewartet hatten, beschlossen sie, sich zunächst einmal im Ort umzuschauen. Als sie auf den Bahnhofsvorplatz hinaustraten, wurden sie fast von einem kleinen, dicken Mann in Polizeiuniform über den Haufen gerannt, der einem rothaarigen Jungen mit einem frechen Gesicht voller Sommersprossen dicht auf den Fersen war. Hab ich dich, du unverschämter Lausebengel! Äh. Aua, loslassen! Au! Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Nein, natürlich nicht. Wahrscheinlich ist die Brieftasche einfach so aus Mrs. Shatterfells Handtasche rausgefallen und hast sie nur aufgehoben, um sie der alten Dame zurückzugeben. Ja, genau, genau so war's. Ehrlich, Officer. <lacht> Wer es glaubt, wird selig. Und ihr? Was steht ihr da rum? Wie bestellt und nicht abgeholt? Seid ihr etwa Komplizen von diesem kleinen Gauner hier? Ganz ruhig, Timmy. Ich klär das. Tut mir leid, Officer, aber wir, wir kennen diesen Jungen nicht. Wir sind gerade mit dem Zug aus London angekommen. Der Cousin von meinem Vater wollte uns eigentlich hier am Bahnhof abholen. Ach ja? Und hat dieser Cousin auch einen Namen? Ja, äh... Er heißt Edward. Edward Haley. Onkel Eddie, der ist cool. Ich darf ihm manchmal bei seinen Schafen helfen und dafür gibt er mir immer ein paar Pennies. Aber Wenn das so ist, dann springt mal in meinen Wagen. Ich fahre euch kurz zur Farm von Mr. Haley. Oh ja, ich bin dabei. Von wegen, Freundchen. Du gibst Mrs. Shutterfeld ihre Brieftasche zurück und trägst ihr brav die Einkäufe nach Hause. Und wehe, ich höre irgendwelche Klagen. Die Schaffarm von Onkel Quentins Cousin lag nicht weit von Inverness entfernt, hinter einer Bergkette in einem Tal. Schon nach wenigen Kilometern lenkte Officer Mackenzie seinen Range Rover von der Landstraße auf einen holprigen Feldweg, der durch einen dichten Wald führte. Oh, das nenne ich mal einen Wald. Auch ein richtiger Märchenwald. Einfach himmlisch. Ja. Hey, guck mal da vorne, was da so dunkelgrün schimmert. Ist das etwa ein See? Oh ja, das ist unser wunderschöner Green Lake. Ah, der sieht wirklich wunderschön aus. Der ist allerdings äußerst tückisch. Das Baden in diesem See ist streng verboten. Wieso? Nicht weit vom Ufer fällt der Boden steil ab und es gibt lebensgefährliche Strudel. Oh, ah, schade. So ein kühles Bad wäre jetzt nicht verkehrt. Mhm. <lacht> Hinter der Bergkuppe liegt gleich das Meer. Euer Onkel Eddie zeigt euch bestimmt, wo man am besten baden kann. Cool. Hey, seht mal da. Diese windschiefe Hütte drüben am anderen Ufer. Ach, sieht total süß aus. Wie das Haus von den sieben Zwergen im Märchen. <lacht> Klar. Und du bist natürlich das schöne Schneewittchen. Ach, du bist ein Blödmann. Hey, kein Ach. Grund, sich zu streiten, Kinder. Wir sind gleich da. Professor McKenzie brauste mit einem ohrenbetäubenden Hubkonzert auf den Hof von Edward Haley. Eine Stalltür wurde aufgerissen und ein schmaler, blasser Mann mit schütteren Haaren kam schimpfend auf den Range Rover zugelaufen. Mit Entsetzen sahen die Kinder, dass sein Hemd über und über mit Blut befleckt war. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Welcher Volltrottel veranstaltet hier diesen Höllenlärm? Der Volltrottel, der dafür gesorgt hat, dass sich Ihre Gäste nicht länger am Bahnhof die Beine in die Bäuche stehen. Tag, Mr. Ailey. Lange nicht gesehen. Officer McKenzie, tut mir leid, dass ich Sie... Ach, Georgina, bist du das? Ja. Natürlich bist du's. Du siehst genau aus wie dein Vater. Also, natürlich nicht haargenau, denn du bist ja kein Junge, sondern ein Mädchen. Bitte entschuldige. Ich wollte dich keinesfalls beleidigen. Es ist unverzeihlich, dass ich vergessen habe, dich und deine Freunde vom Bahnhof abzuholen. Ach, okay. Aber meine Millie hat ganz plötzlich zu lammen begonnen. Es war eine sehr schwere Geburt. Ich konnte wow. sie doch nicht alleine lassen. Bitte sei mir nicht böse, Georgina. Hey, kein Problem. Sagen Sie einfach George zu mir und alles ist in bester Ordnung. Das ist sehr lieb von dir, George. Ich freue mich so, dass ihr alle da seid. Wir auch. Steigt aus, Kinder. Ja. Ich kann euch leider nicht die Hand geben. Ihr seht ja, warum. Ja. So eine Geburt scheint eine ganz schön blutige Angelegenheit zu sein. Wahnsinn. So. Tag, Mr. Haley. Ich bin Dick und, und das hier sind Anne und Julian. Ja, und das ist Timmy. Der freut sich auch, sie kennenzulernen, zu lernen, Mr. Haley. Bitte sagt Onkel Eddie zu mir, ja? Mr. Haley, Onkel Eddie, ähm, dürfen wir die neugeborenen Lämpchen mal sehen? Ja, aber natürlich, Anne, gern. Oh, toll. Millie hat diesmal allerdings nur ein Lämpchen geworfen. Tja, ich mach mich dann mal wieder auf die Socken. Die Arbeit ruft. Vielen Dank, dass Sie sich um meine Gäste gekümmert haben, Officer. War mir ein Vergnügen. Genießt die Zeit in unseren schönen Highlands-Kinder. Äh, wenn ich euch noch einen Tipp geben darf. Ihr solltet euch auf jeden Fall mal unseren Wildlife-Park anschauen. Da gibt's eine Menge seltener Tierarten zu entdecken. Und die Chefin dort ist eine richtig nette. Und hübsch ist sie auch. Fragt euren Onkel, der wird euch das bestätigen. Nicht wahr, Haley? Äh, ja... Es ist beeindruckend, wie Julie McIntyre sich im Wildlife Tierpark für bedrohte Arten engagiert. Sie ist, naja, sie ist sehr klug und <lacht> und bildhübsch. Nun sagen Sie es doch ruhig, Haley. Grüßt Sie von mir, falls er Sie im Tierpark besucht, Kinder. Bis die Tage. Machts gut. Wiedersehen auf McKenzie. Danke für Ihre Hilfe. Ja, war sehr nett, Sie kennenzulernen. Wollen wir jetzt nach Millie und ihrem Baby schauen? Oh ja, ich kann man warten. Na dann kommt mal mit. Aber seid bitte schön leise. Die beiden sind noch ziemlich erschöpft nach der schweren Geburt. Oh nein, ist das süß. So was Süßes habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Oh je. Ich fürchte, ich muss dir recht geben, Ann. Selbst wenn das jetzt ziemlich mädchenhaft rüberkommt, ich habe auch noch nie im Leben so was Süßes gesehen. Ein einziges wuscheliges Wollknall. Und guck doch mal, es hat ein weißes und ein schwarzes Ohr. Ja, wirklich ziemlich niedlich. Ist das eigentlich ein Mädchen oder ein Junge? <lacht> ein Junge, also ein sogenanntes Bocklamm, wie wir Schafzüchter sagen. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, wie er heißen soll. Blackie. Ich finde, Blackie passt perfekt zu ihm. Das ist ein wundervoller Name, Anne. Aber ich glaube, wir sollten Millie und Blackie jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe gönnen. Okay. Oh ja, natürlich. Ich komme dich jeden Tag besuchen, solange wir hier bei Onkel Eddie auf der Farm sind, Blackie. Versprochen. Schlaf gut und träumen was Schönes? <lacht> Apropos Schlafen. Ihr seid nach der langen Reise wahrscheinlich auch ziemlich müde, oder? Ach nö, geht so. Eigentlich eher ein bisschen hungrig. Na, Dem kann doch abgeholfen werden. Ich habe schon in aller Frühe einen Hackbraten zubereitet. Der muss nur noch kurz aufgewärmt werden. Ich setze rasch ein paar Kartoffeln auf. Ach ja, und dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Aha. Darauf saßen alle in der blitzsauberen Küche um den großen Tisch herum und machten sich mit riesigem Appetit über Edwards Hackbraten her. Was ist eigentlich mit der Überraschung, die du uns versprochen hast, Onkel Eddie? Ach so, ja klar, die Überraschung. Also, ich habe mir überlegt, dass es euch vielleicht Spaß machen würde, in meiner kleinen Hütte am See zu übernachten. Wie? Das, das mhm. süße Zwergenhäuschen im Wald? Das gehört dir? Richtig, Anne. Oh. Quentin und ich haben dort immer übernachtet, wenn er in den Ferien zu Besuch bei uns war. Ist nichts Besonderes, aber ganz gemütlich. Und ihr hättet euer eigenes kleines Reich. Oh, Hammer. <lacht> Was ist denn daran so lustig, Dick? Gar nichts. Aber guckt euch doch mal das uralte Foto an, das der an der Wand hängt. Das ist lustig. Oh. Ich werde verrückt. Ist das da etwa George in der Mitte? Quatsch, das ist mein Vater. Ach so. <lacht> Stimmt, die Ähnlichkeit ist wirklich verblüffend. Reicht mhm. neben Onkel Quentin stehst du, oder? Mhm. Und wer sind die beiden anderen? Das blonde Mädchen, das ist Julie. Mhm. Und der Junge, der sie im Arm hält, ist Kevin. Mhm. Julie? Äh, etwa die Hübsche, von der Officer McKenzie gesprochen hat? Ähm, ja. Julie McIntyre. Wir vier waren damals ein tolles Team. Aber das ist lange her. Was ist denn aus dem aussehenden Jungen geworden, diesem, diesem Kevin? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Er lebt hier schon lange nicht mehr. Und äh, lebst du eigentlich ganz alleine hier auf der Farm? Wenn meine Schafe nicht mitzählen, ja. Mein Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Oh. Und ich habe die Schafzucht von ihm übernommen. Hast du denn gar keine Freundin? Das geht uns wirklich nichts an. Lass nur, George. Die Frage ist ja durchaus berechtigt. Es gibt da jemanden, den ich sehr mag. Ach, wirklich? Mag sie dich denn auch? Naja, das weiß ich eben nicht so genau. Dann würde ich vorschlagen, dass du sie einfach mal fragst. <lacht> du wirst es nicht glauben, Dick, aber genau das hatte ich vor. Echt? Dann brauchst du natürlich einen Ring. Am besten einen, der richtig schön glitzert. Darauf stehen die Mädels. <lacht> Was meint ihr? Würde ihr der hier gefallen? Ach, der ist wunderschön, Onkel Eddie. Wenn du ihr diesen Ring schenkst, dann kann sie gar nicht Nein sagen. Nein. Tja, vielleicht sollte ich es endlich wagen. Und sie fragen. Ja. Sag ich doch. Nur wer wagt, gewinnt. Und Fragen kostet ja nichts. Äh, apropos Fragen. Ähm, darf ich mir eventuell noch ein klitzekleines Stück von diesem köstlichen Hackbraten nehmen? <lacht> Dick. <lacht> Die Hütte am See war einfach perfekt. Das Beste daran waren jedoch eindeutig die Betten. Zwei extra breite Doppelbetten mit extra dicken Matratzen und wunderbar flauschiger Bettwäsche. Die Mädchen teilten sich mit Timmy das eine und die Jungs das andere. Und nach der anstrengenden Zugfahrt und einem aufregenden ersten Ferientag in den schottischen Highlands dauerte es nicht lange, bis alle tief und fest eingeschlafen waren. Hey, Timmy, mein Süßer, Och, was ist denn los? Es ist mitten in der Nacht. Ja, ist ja schon gut. Ich lass dich raus. Los, komm, du kleiner Quergeist. So. Aber psst, nicht so laut. Lass uns eh nicht aufwecken. Die Jungs haben zweimal abgeschlossen und den Riegel vor die Tür geschoben. Angsthasen. So. Na los, jetzt ab mit dir nach draußen. Timmy, nun mach schon. Ich bin wirklich hundemüde. Na schön, ich geh vor, Timmy. Aua, Mann, das ist wirklich dunkel hier. Ganz schön unheimlich. Komm jetzt. Nun lauf schon los, Timmy, bitte. Ich will wieder in mein warmes Bett. Hey, was macht die zwei denn hier draußen mitten in der Nacht? Ach, siehst du, Timmy, jetzt haben wir ihn doch aufgeweckt. Ach, tut mir wirklich sehr leid. Nicht schlimm. Ich dachte, Timmy müsste mal ganz dringend raus. Aber guck ihn dir an. Er setzt keine Foto aus dem Haus. Als ob er vor irgendwas Angst hat. Es ist aber auch wirklich ganz schön unheimlich hier draußen. Mhm. Stock dunkel. Ja. Man kann den Seekram erkennen. Oh. Aber, Moment mal. Äh. George, siehst du das? Was denn da drüben? Ah. Am anderen Ufer, der bewegt sich doch irgendwas. Stimmt, sieht aus wie ein großes Tier. Ein Hund vielleicht. George, das ist kein Hund. Dafür ist es viel zu groß, das, Ach du Schreck, das... Das kann doch nicht wahr sein, das... George, das ist ein... Ein... ein Wolf, ey. ein riesiger Wolf! Schnell, schnell okay. zurück ins Haus! Alles klar! Ja. Weg, die Jungs! Das müssen die sehen! Schnell! Der Giant Dick, wacht auf! Schnell! Schnell! Das müsst ihr euch angucken! Unten am anderen Ufer vom See ist ein Wolf, ein echter Wolf! Was? Ja, Nun los, wacht auf! Ist ja gut. Ach. Seid ihr sicher, dass ihr das nicht nur geträumt habt? Nein, wir sind acht Da draußen läuft ein riesiger Wolf herum. Ja. Na, lustig. Den gucken wir uns an. Oh, meinetwegen. Und wo steckt nun euer riesengroßer Wolf? Tut mir leid, aber ich sehe nur dunkle Schatten und. Ich werde verrückt! Da! Hinter dem Baum da vorne! Das ist er! Er ist um den See herumgelaufen! Ich fasse es nicht! Das ist tatsächlich ein Wolf! Er ist bestimmt gefährlich! Wir müssen zurück ins Haus! Er guckt direkt zu uns rüber! Oh nein! Wir dürfen keine hektischen Bewegungen machen! George, mach was! Tini muss ruhig sein! Dem Burschen da gefällt das ganz und gar nicht! Er Still, Timmy, du darfst ihn nicht reizen. Er kommt näher. Ich werde verrückt. Okay. Bewegt euch ganz langsam zurück ins Haus. Dreht ihm nicht den Rücken zu. Alles ganz klar. langsam. Ich habe solche Angst. Wenn er losrennt, haben wir doch überhaupt keine Chance. George, um Himmels Willen, halt Timmy zurück. Timmy, kommt zurück. Timmy, nein bitte nicht. Er greift uns an. Bleibt ruhig, Leute. Hilfe! Hilfe! Branko, aus! Aus! Platz! Mach sofort Platz! Oh, gut so. Guter Branko. Brav, brav. Ja. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, das sehen wir. <lacht> Wo ist denn Edward? Oder seid ihr hier ganz allein? Wie, äh, ja, Onkel Edward ist oben im Farmhaus. Sagt ihm bitte, dass es mir leid tut. Aha. Es wird nicht wieder vorkommen. Okay. Komm, Branko, komm. Was war das denn? Boah, das war der absolute Wahnsinn. Dieser Typ hatte den Wolf total im Griff. Der hat mit ihm geredet, als ob er mit seinem Schoßhündchen redet. Der war bestimmt zahm, der Wolf. Ich habe noch nie gehört, dass man Wölfe zähmen kann. Der Mann sah aber irgendwie unheimlich aus, oder? Diese langen Haare und der zottelige Bart. Ja, schon. Aber wer so großartig mit Tieren umgehen kann, der muss ein gutes Herz haben. Das stimmt. Also, ich würde den Mann unheimlich gern kennenlernen. Mhm. Und natürlich auch seinen Wolf. Ich auch. Na gut, ich würde sagen, wir machen uns gleich morgen auf die Suche nach den beiden. Mhm. Wollten wir morgen nicht erst mal die geheime Höhle suchen? Und den Piratensäbel? Ach, der rostet da jetzt schon so lange vor sich hin. Da kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an. Stimmt, der kann nicht weglaufen. So ein Wolf schon. Also einverstanden, morgen geht's auf Wolfsuche. Aber jetzt geht's erstmal zurück in die Federn, ja? Ich brauch dringend noch eine Runde Schlaf. Ich auch. Komm, Timmy, ab ins Körbchen. Ja. Schlaf's gut. Ihr auch, bis nachher. Bis nachher. Am nächsten Morgen konnten es die Kinder kaum erwarten, Onkel Edward von ihrer nächtlichen Begegnung mit dem Wolf und seinem wilden Herrchen zu berichten. Als sie in die Küche des Farmhauses kamen, stand Edward in einem schicken schwarzen Anzug neben dem Herd und schien sie gar nicht zu bemerken. Mit einem Lächeln auf den Lippen betrachtete er versonnen den Ring, den er in der Hand hielt. Onkel Eddie? Äh, hallo, Kinder. Hallo, wir möchten nicht stören. Hi. Äh, nein, nein, ihr stört nicht. Okay. Ich. Äh, habt ihr gut geschlafen? Ja, im Prinzip schon, aber. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zu bekommen. Vor lauter Aufregung, versteht ihr? <lacht> Soll das etwa heißen? Du willst es heute tun? Du willst die Fragen jetzt sofort? Eigentlich schon. Aber was macht ihr inzwischen? Macht ihr um uns keine Sorgen, Onkel Eddie. Wir kommen super alleine klar. Genau. Ja, das stimmt. Schließlich sind wir heute Nacht auch ganz allein mit einem riesig großen Wolf klargekommen. Mhm. Na, Wolf? Mhm. Was? Wolf? Was denn für ein Wolf? Wölfe sind in ganz Großbritannien seit dem 17. Jahrhundert ausgestorben. Ja, aber... Wir, wir haben den Wolf gestern Nacht mit eigenen Augen gesehen. Das war bestimmt ein großer Hund. Nein, Onkel Eddie. Das war ein Wolf. Timmy wollte uns beschützen und ist fast auf ihn losgegangen. Mhm. Mhm. Der Wolf hat angefangen zu knurren und ist immer näher auf uns zugekommen. Genau. Und, und dann ist plötzlich dieser Mann aus dem Wald aufgetaucht. Er hat bloß gepfiffen und der Wolf war sofort brav wie ein Lamm. <lacht> Der Mann sah so ehrlich gesagt auch ein bisschen gefährlich aus. Ja. Und ich glaube, er kennt dich, Onkel Eddie. Er hatte so zottelige lange Haare. Es <lacht> reicht, Anne. Oh. Ich weiß, wie Kevin Dunbar aussieht. Oh. Ach, dieser Mistkerl ist also wieder da. Und er wagte seine Bestie, auf meinem Grund und Boden frei herumlaufen zu lassen. Also, wie eine Bestie sah der Wolf jetzt eigentlich nicht aus. Was wisst ihr denn schon? Solange dieses Raubtier hier herumstreunt, sind meine Schafe in größter Gefahr. Das glaube ich nicht, Onkel Eddie. Dieser Mann hatte seinen Wolf total im Griff. Ja. Wir sollten dir ausrichten, dass es ihm leid tut und dass es nicht wieder vorkommt. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, Georgina. Aber, Wölfe sind unberechenbar. Genauso wie Kevin Dunbar, dieser, dieser Was? verdammte Mistkerl. Aber, Onkel Eddie... Onkel Eddie, Was ist denn los? Wo will er denn so plötzlich hin? Was hat er vor? Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber es sieht nicht danach aus, als ob er einen Heiratsantrag machen will. Verdutzt beobachteten die Kinder durchs Küchenfenster, wie Onkel Edward in sein Auto stieg und mit quietschenden Reifen vom Hof fuhr. Er konnte diesen Mr. Dunbar und seinen Wolf nicht besonders gut leiden. Das stand fest. Aber feststand auch, dass sich die fünf Freunde auf keinen Fall von seiner schlechten Laune den Tag verderben lassen würden. Sie beschlossen, sich allein auf die Suche nach dem Wolf und seinem Besitzer zu machen. Und sie hatten auch schon eine Idee, wo sie mit der Suche beginnen würden. Im Wildlife Tierpark von Inverness. 12 Pfund Eintritt pro Nase? Das ist ganz schön happig. Mhm, das stimmt. Ja, aber was glaubst du, wie teuer es ist, so einen Tierpark zu unterhalten? Allein das Futter für die ganzen Viecher, das kostet bestimmt schon ein Vermögen. Äh, wollen wir es mal da vorne versuchen? Das könnte ein Büro sein. Mhm. okay. Auf dem Schild hier steht Dr. Julie McIntyre, Direktion. Oh, dann sind wir hier goldrichtig. Oh, ich habe es die ganze Zeit geahnt. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ach, lauf doch nicht weg, Edward. Wir können trotzdem Freunde bleiben. Freunde? Das kannst du vergessen. Edward, bitte. Hier, den kannst du behalten. Werd glücklich mit deinem verrückten Wolfsfreund. Edward, so warte doch. Edward! Ach, dieser alte Sturkopf. Oh Backe, da ist was ziemlich schief gelaufen. Hä? Wie meinst du denn das? Das muss sie sein, die in die Onkel Eddie verknallt ist. Aber sie ist ganz offensichtlich nicht in ihn verknallt, sondern in irgendeinen verrückten Wolfsfreund. Und ihr? Wer seid ihr denn? Oh, oh hallo. Was wollt ihr hier? Bitte entschuldigen Sie, wir wollten Sie nicht stören, Dr. McIntyre. Nein. Sie sind doch Dr. Julie McIntyre, oder? Ja, ja, das bin ich. Was kann ich denn für euch tun? Ich bin George und das sind meine Freunde Anne, Dick und Julian. – Hallo. Hallo. – Hallo. Ach ja, und das ist mein Hund Timmy. Es tut mir leid, dass wir sie gestört haben. Wir können auch ein anderes Mal wiederkommen. Äh, – Warte mal, George? – Ja? – Du bist doch nicht etwa … Georgina? Äh, doch. Die Tochter von Quentin? Mhm. <lacht> ja, na klar bist du das. Das kann man ja nicht übersehen. <lacht> Verbringst du mit deinen Freunden die Ferien hier in den Highlands? Ja. Äh, Vaters Cousin Edward hat uns auf seine Schaffarm eingeladen. Ach, hey je. Na, da habt ihr euch einen ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht. Äh, wieso? Naja, ich fürchte, euer Onkel wird in den nächsten Tagen ziemlich schlechte Laune haben. Wie oh. oh, hat er schon, seit wir ihm beim Frühstück heute Morgen von unserer Begegnung mit dem Wolf und seinem Besitzer erzählt haben? Ach. Sagt bloß, ihr habt Kevin und Branko schon kennengelernt. Ja. ja, also wenn sie einen wild aussehenden Mann und einen ziemlich großen Wolf meinen? <lacht> ja, <lacht> diese Beschreibung passt perfekt. Kommt doch bitte rein. Ja. Wie gesagt, wir können auch gerne ein anderes Mal... Ach, hallo. Der verrückte Wolfsfreund. Ah, ja, hallo. hallo. Darf ich vorstellen? Kevin Dunbar und sein Wolf Branko. Freut mich, euch wiederzusehen. Und es tut mir echt leid, Leute, wenn mein Branko euch letzte Nacht einen Schrecken eingejagt hat. Ist schon okay. Also so schlimm war es auch wieder nicht. Ähm, dieser Branko, ist er wirklich zahm? Zahm ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Wölfe sind und bleiben Raubtiere. Ja. Im Gegensatz zu Hunden sind sie nur begrenzt erziehbar. Mhm. Aber Branko hat ihn doch aufs Wort gehorcht. Ja, ja. Aber wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Ich lebe als Wolfsforscher in Russland. Vor einigen Jahren habe ich im Wald ein angeschossenes Wolfsjunges gefunden, oh. das von seinem Rudel zurückgelassen worden war hm. und elendig verendet wäre. Tja, ich habe den kleinen Burschen zu mir genommen und mit der Flasche großgezogen. Ja, und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Das kann man wohl sagen. Oh, dein kleiner Freund scheint nicht so gut auf Branko zu sprechen zu sein. Ach, oh, Nee. Vielleicht darf ich Branko mal streicheln. Dann sieht Timmy, dass er uns nichts tun will. Tolle Idee, George. Mhm. So, komm ruhig näher. Branko, Branko, mein Guter. Hier möchte dich jemand kennenlernen. Hallo, Branko. Ich bin George. Wow! Du hast Du hast hier ein tolles, ganz weiches Fell. Komm mal her, Timmy. Komm mal her. Branko ist total lieb. Siehst du? Die beiden scheinen sich zu mögen. Ähm, Mr. Dumber, ob ich ihn wohl auch mal streicheln kann? Nur zu! Branko, du bist heute sehr gefragt. Das Mädchen hier ist … Ich bin Anne. Hallo, Branko. Ich bin Anne. Na? Schön, dich kennenzulernen. <lacht> – Los, Julian Dick, traut euch auch. Branko tut nichts. – Mein Branko kann ein richtiger Schmusewolf sein. Ihr könnt ihn gern mal streicheln, wenn oh. ihr euch traut. – Na, komm mal her, du kleiner Schmusewolf. – Kein Problem. – Na, fühlt sich toll an, oder? – Wow, total weich. Ich kann es kaum glauben, dass ich gerade einen echten Wolf streichle. Ja. Das solltet ihr allerdings niemals bei freilebenden Wölfen versuchen. Doch, lieber nicht. So ein Wolf ja. ist wirklich ein wunderschönes Tier. Ja. Da ja. gebe ich dir recht, George. Ich liebe Wölfe, weil sie so stark und stolz und einfach prachtvolle Artgenossen sind. Mhm. Aber leider denken nicht alle Menschen so. Viele fürchten sich vor Wölfen und wollen, dass sie weiterhin ausgerottet werden, weil sie viel zu wenig über diese großartigen Tiere wissen. Mhm. Und das möchte ich ändern. Mhm. Ähm, ich halte heute Nachmittag um 15 Uhr im Gemeindehaus einen Vortrag zum Thema Wiedereingliederung von Wölfen in den Highlands. Das ist ja interessant. Ihr könnt gern dazukommen, wenn ihr Lust habt. Ja, unbedingt. Oh. <lacht> <Schön>. <lacht> Vielleicht gelingt es mir ja, den Menschen die Angst vor Wölfen zu nehmen. Und sie vom großen Nutzen dieser einzigartigen Tiere zu überzeugen. Es hängt hm. natürlich auch davon ab, ordentlich Geld in die Spendenkasse zu kriegen. Hm. Wenn Julie genug zusammengesammelt hat, kann sie endlich ein Wolfspärchen anschaffen, das dann hier in den Highlands angesiedelt wird. Hm. Ja. So, jetzt muss ich euch aber leider rausschmeißen. Ich möchte noch ein wenig an meinem Vortrag feilen. Ich muss sowieso noch eine kleine Runde mit Branco drehen. Hm. Also, Gut. alles Gute. Jo, Tschüssi, ja, genau. Und was machen wir? Oh. Naja, schaut euch doch ein wenig hier im Park um. Es gibt jede Menge seltener Tiere zu entdecken. Mm. Ich weiß nicht, zwölf Pfund Eintritt pro Person. Dafür kriege ich zwei Burger und einen Milchshake. Ach Dick. Na, ich denke, oh. da kann man doch was drehen. Ja? Na, ich habe einen ganz guten Draht zur Direktion. Hey. <lacht> Na ja, aber auf dem Schild draußen steht doch, Sie sind die Direktion. Ja, ja eben. Ach. Oh. Ach so. <lacht> Die Zeit verging wie im Fluge. Die Kinder konnten sich kaum von all den seltenen Tieren, die es im Wildlife Tierpark zu entdecken gab, losreißen. Es gab dort zum Beispiel Schneeleoparden, ein drolliges Trampeltier und natürlich einen echten Vielfraß, der es dick ganz besonders angetan hatte. Doch pünktlich um 15 Uhr saßen die fünf Freunde auf ihren Plätzen im Gemeindehaus und applaudierten begeistert, als Julie vor die zahlreichen Zuschauer trat. Schon nach wenigen Augenblicken war es der sympathischen Tierärztin gelungen, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Und vergessen Sie bitte nicht, meine Damen und Herren, dass der Wolf auch eine große Unterstützung für die Arbeit der Förster in unseren heimischen Wäldern sein kann. Wölfe sorgen für ein Gleichgewicht in der Natur, sie verhindern die übermäßige Ausbreitung von Wild und entsorgen sozusagen auf natürliche Weise kranke und nicht überlebensfähige Waldtiere. Ich hoffe, mein Vortrag hat Ihnen Ihre größten Ängste und Sorgen in Bezug auf die Wölfe genommen und Sie ein wenig neugierig auf diese einzigartigen Schöpfungen der Natur gemacht. Es ist mir ein besonderes Vergnügen, Ihnen meinen Freund und Kollegen Kevin Dunbar vorzustellen, der gestern aus Russland angereist ist, wo er seit vielen Jahren das Leben der Wölfe in freier Wildbahn erforscht. Ach ja, und er hat uns jemanden mitgebracht: Branko. Oh. Danke, sehr freundlich. Wer sich traut, darf gern hier nach vorne kommen und diesen Prachtburschen mal aus der Nähe anschauen. Keine Sorge, er hat heute schon ausgiebig zu Mittag gegessen. Das hört sich ja alles ganz vernünftig an, was Sie uns da erzählt haben, Doc. <lacht> ja, naja, aber eine Garantie, dass die Wölfe, die hier bei uns leben sollen, sich nicht an unseren Schafen vergreifen, die können Sie uns nicht geben, oder? Nein, Officer, das kann leider niemand. Wölfe sind Raubtiere, aber auf keinen Fall mordgierige Monster. In den weitläufigen Wäldern der Highlands werden sie genügend Nahrung finden, sodass es keinen Grund für sie geben wird, unschuldige Schafe zu reißen. Und wenn es doch einmal passieren sollte. Die Highland Wolf Foundation arbeitet mit Hochdruck daran, ein neues Versicherungsgesetz für Besitzer von Schafen durchzukämpfen. Dabei geht es um hohe Entschädigungssummen im Fall eines Angriffs durch einen Wolf. Es gibt natürlich noch immer die guten alten Schutzzäune, ja. die heutzutage sehr viel stabiler und trotzdem für jeden Schafzüchter erschwinglich sind. Und außerdem hat Mr. Dunbar zugesagt, dass er sich hier in Inverness um ein Ausbildungsprogramm für Herdenschutzhunde einsetzen will. Ja, genau. Und bedenken Sie, schon morgen kann ein Hagelsturm Ihre Ernte zerstören. Oder ein Fuchs holt sich ein paar Hühner. Die Natur bleibt immer unberechenbar. Aber genau das macht sie für uns alle doch so faszinierend. Stopp! Schluss mit dem Theater! Ihr dürft nicht glauben, was euch die beiden weiß machen wollen. Wölfe sind alles andere als harmlos. Ganz im Gegenteil. Der nette Wolf von diesem netten Mr. Dunbar hier hat ein Blutbad in meinem Stall angerichtet. Er hat eins meiner Schafe und sein neugeborenes Lämpchen gerissen. Was? Was? Also, also, das ja was? was? Das ist ja, ich doch und, ist ja schrecklich. Das gibt es ja nicht. Und es Nein, bitte nicht. Und äh, warten Sie, meine <lacht> Damen und Herren. Bitte beruhigen Sie sich. Da muss ein Irrtum vorliegen. Edward, bitte. Wie kannst du so etwas behaupten? Jetzt willst du mich auch noch als Lügner hinstellen? Ich habe zwei meiner Schafe verloren und diese Bestie dort ist dafür verantwortlich. Franco ist keine Bestie. Das weißt du ganz genau, Edward. Das mit deinen Schafen tut mir sehr leid, aber für Branko lege ich meine Hand ins Feuer. Ich war die ganze Zeit im Wald mit ihm zusammen und habe ihn nicht aus den Augen gelassen. Ach ja? So wie heute Nacht? Als du die Kinder zu Tode erschreckt hast mit deinem Ungeheuer? Nochmal, Edward. Branko hat deine Schafe nicht gerissen. Du behauptest also auch, dass ich mir das nur ausgedacht habe? <lacht> Na, Warte. Das lasse ich mir von dir nicht an den Kopf werfen. Ah, ah, halt, Edward, bitte. Sei doch vernünftig. Edward, nein. Komm nicht näher. Aus, Branko. Mach sofort Platz. Platz. Ganz ruhig. Vorsicht. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Haben Sie das gesehen, meine Damen und Herren? Die Bestie wollte auf mich losgehen. Unsinn. Du bist auf mich losgegangen und Branko wollte mich nur verteidigen. Officer McKenzie, stehen Sie nicht so tatenlos herum. Ich verlange, dass dieser Wolf in Gewahrsam genommen wird. Sie haben doch gesehen, dass er mich angreifen wollte. Naja, aber eigentlich ist ja nichts passiert. Zwei gerissene Schafe sind für Sie nichts? Beruhigen Sie sich, Haley. Ich hab's ja verstanden. Tja, also ich denke, es wäre vielleicht wirklich das Beste, wenn ich Branko vorläufig in Gewahrsam nehme. Und dann? Ich schlage vor, dass ein unabhängiger Gutachter einen Test mit ihm durchführt, um zu prüfen, ob dieser Wolf tatsächlich eine Gefahr darstellt. Ein Wesenstest? Mit Branko soll ein Wesenstest gemacht werden? Ja, das passt dir ja nicht, Kevin, was? <lacht> Denn wenn dein Branko den Test nicht besteht, weißt du, was ihm blüht? Er wird eingeschläfert. Das werde ich nicht zulassen. Niemals. Vorläufig wird er doch nur eingesperrt, Mr. Dunbar. Ich bitte Sie herzlich, kooperativ zu sein. Es wird sich sicher alles aufklären. Bitte. Na gut. Meinetwegen, Mr. McKenzie. Komm, Branco. Tut mir echt leid, alter Junge. Mrs. McIntyre, gibt es in Ihrem Tierpark eventuell einen leerstehenden Käfig, in dem wir Branko vorläufig unterbringen können? Sie wollen die Bestie bei Julie einsperren? Dann können Sie sie genauso gut gleich laufen lassen. Oh, das traust du mir zu? Du solltest dich schämen, Edward. Nein, so war das nicht gemeint. Julie, ich... Folgen Sie mir, Officer. Wir bringen Branko zu mir in den Tierpark. Nachdem Julie einen sicheren Platz im Wildlife-Tierpark für Branko gefunden hatte, beschlossen die fünf Freunde, sich selbst ein Bild vom Tatort zu machen. Vor dem Stall, in dem das schreckliche Unglück geschehen war, hielten sie inne. Okay, Leute. Die Tür scheint nicht verschlossen zu sein. Seid ihr bereit für den Anblick des Grauens? Ich finde deine Scherze im Moment ziemlich unpassend dick. Das sollte kein Scherz sein. Erinnere dich mal, wie viel Blut schon nach Blackies Geburt am Stall war. Wahrscheinlich sieht das jetzt noch tausendmal gruseliger aus. Jetzt mach einfach die Tür auf, dann werden wir es ja sehen. Das gibt's doch gar nicht. Ha. Nicht ein einziger Tropfen Blut. Der Stall sieht aus, als hätte ihn jemand blitzblank geputzt. Vielleicht war das Onkel Eddie, weil er uns den grausamen Anblick ersparen wollte. Ist doch eigentlich ziemlich nett von ihm, oder? Ja, aber von Millie und Blackie fehlt jede Spur. Das kann leider nur eins bedeuten. Nein, das glaube ich nicht. Ich hasse Wölfe. Oh. Ja. Ähm, komm. Oh. Nach einer unruhigen Nacht machten sich die fünf Freunde sehr müde, sehr betrübt und trotzdem sehr hungrig auf den Weg zum Farmhaus. Zu ihrer Verblüffung sahen sie, wie der sommersprossige Junge, den Officer Mackenzie am Bahnhof auf frischer Tat ertappt hatte, gerade durch die Eingangstür ins Haus schlüpfte. Vorsichtig schlichen sie näher und belauschten, was der kleine Gauner mit Onkel Eddie zu besprechen hatte. Ich bin doch nicht blöd, Onkel Eddie. Es hat mich keiner gesehen. Ehrenwort. Ich pfeife auf dein Ehrenwort, Malcolm. Ach, dass du wieder zurück ins Versteck kommst. Und lass dich ja nicht erwischen. Wie lange muss ich denn noch in dieser dämlichen Höhle bleiben? Bis Gras über die Sache gewachsen ist. Aber ich brauche eine Decke. Es ist eiskalt da drin. Und was zu essen brauche ich auch. Hör auf zu jammern. Hier, hast du eine Decke. Und hier sind ein paar Schokoriegel. Das muss reichen. Jetzt zisch endlich ab, zurück in die Höhle. Erledige deinen Job. Deckung! Er kommt raus! <lacht> Habt ihr verstanden, worüber die geredet haben? Über irgendein Versteck in irgendeiner Höhle. Ja, aber was für ein Versteck? Und was für einen Job soll Malcolm da erledigen? Also, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Dann lasst es uns doch herausfinden. Ja, aber wie denn, Dick? Indem wir Malcolm heimlich zu dieser komischen Höhle folgen. Gute Idee. Na dann los. Die fünf Freunde schlichen Malcolm nach bis zu einer Bucht am Strand, die rechts und links von zwei steilen Felsen eingerahmt war. Im Schutz einer Düne beobachteten sie, wie Malcolm am Fuß des Felsens zu ihrer Rechten sich über einen glitschigen Steinpfad hangelte und dann um die Ecke verschwand. Und nun? Wo ist er denn hin? Da ist doch nichts weiter, nur das offene Meer. Falsch, Julian, da ist auch der Eingang zur Höhle. Woher willst du das denn wissen? weil ich 1000 zu eins mit euch wette, dass Malcolm uns gerade zu der geheimen Höhle von Onkel Quentin und Onkel Eddie geführt hat. Wie kommst du denn darauf? Ich kenne Onkel Quentins Schatzkarte in- und auswendig. <lacht> Hab sie auch immer dabei. Hier, bitte, guckt es euch selber an. Ja? Die Bucht, die beiden Felsen und genau hier, zum offenen Meer hin ist der Eingang zur Höhle. Man kann ihn nur bei Ebbe über diesen glitschigen Steinfahrt erreichen. Hm, Du könntest recht haben. Sag ich doch. Na gut, dann äh, lass uns mal rausfinden, was Malcolm in Onkel Quentins geheimer Höhle zu suchen hat. Ich kann ihm nur raten, dass es nicht der Piratensäbel ist. Los Leute, beeilen wir uns. Komm, Timmy, ab in den Rucksack mit dir. Perfekt, passt. Der Eingang zur Höhle befand sich tatsächlich in einem Felsen über dem Meer. Julien kletterte als Erster an der steilen Wand empor und zog dann die anderen zu sich hinauf. Ach, Klettern ist irgendwie nicht so mein Ding. So Timmy, raus mit dir, warte, ich muss ein bisschen den Rucksack aufmachen, so, feiner Junge, so ist cool. Tja, und, und ich fürchte, unsere Anstrengung war umsonst. Fehlanzeige. Hier ist nichts, Leute, auch kein Melken. Moment, wartet. Da vorne, das sieht aus wie ein Durchgang. Da geht es noch tiefer in die Höhle rein. Los, kommt, mir nach. Wenn ich genau wüsste, dass das gar nicht sein kann, würde ich glatt behaupten. Das sind Schafe. Ja. Was wir da hören, ist das Blöcken von Schafen. Aha. Blackie! Millie! Seid ihr hier irgendwo heute durchgekommen! Anne, bitte bleibt ganz ruhig. Wir wünschen uns natürlich alle, dass so wie ein Wunder geschieht und Millie und Blackie plötzlich wieder am Leben sind. Aber so ein Wunder, also. Leute! Schnell! Das glaubt ihr nicht! Das ist unfassbar! Das ist, das ist voll das Wunder! Ah? Quetscht euch durch den Gang und beeilt euch! Was denn? Wo, wo, wo denn? Oh, oh, Gang, das ist ganz schön dunkel. Ich, jetzt sag doch was, Dick! Hierher, yeah, Anne! Ah! Das gibt es doch gar nicht. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Millie, Blackie, oh. ihr lebt, oh, ihr lebt. Oh, ich bin so froh auf Blackieland. Oh. Oh. Äh, hallo, und wer knutscht mich bitte sehr? Na, ich. Oh. <lacht> danke, danke, danke, Malcolm! <lacht> äh, kein Ding, aber wofür bedankst du dich eigentlich? Ja, Na, dafür, dass du uns zu Blackie und Millie geführt hast. Genau. Na, von gefühlt kann wohl keine Rede sein. Ihr seid mir nachgeschlichen. Finde ich ziemlich uncool. Dafür steckst du mit einem miesen Betrüger unter einer Decke. Das ist noch viel uncooler. Meinst du Onkel Eddie? Warum ist der denn ein Betrüger? Er hat behauptet, dass Brank oder Wolf Millie und Blackie umgebracht hätte. Mhm. Ich habe mir deswegen die Augen aus dem Kopf geweint. Warum hat er das bloß getan? Naja, vielleicht aus Eifersucht? Als er sich endlich aufgerafft hat, um Julie einen Heiratsantrag zu machen, taucht dieser Kevin auf und schnappt ihm sein Mädel einfach weg. Da wäre ich auch sauer. Naja, das ist ja kein Grund, so ein mieses hinterlistiges Spiel zu treiben. Wir müssen auf dem schnellsten Weg nach Inverness und Julie erzählen, dass Branco die Schafe gar nicht gerissen hat. Ihr habt Glück, es ist Ebbe. Der schnellste Weg nach Inverness ist über den Hügel am Green Lake und dann durch die Weiße Bucht. Oh, super, danke, Michael. – Los, Leute! Äh, – wo, wo steckt eigentlich Dick? – Ach, ja. – Der ist schon vor einer Weile wieder durch den Gang verschwunden. Okay. Dick, da bist du ja. Wir müssen ganz schnell nach Inverness. – Ja. Nach Inverness? Was sollen wir denn da? – Das erzählen wir dir unterwegs. Los jetzt, bevor die Flut kommt. – An mir soll es nicht liegen. Aber das hier nehmen wir mit, okay? – Eine Hülle aus verschrumpeltem Laser? Wozu soll die denn gut sein? Diese Hülle hat über ganz viele Jahre das beschützt, was in ihr steckt. Der Säbel? Wie hast du denn denn so schnell gefunden? War ein Kinderspiel. Onkel Quentins Karte ist sehr genau und man weiß nie, wozu man einen echten Piratensäbel gebrauchen kann. Steck ihn zurück in die Schutzhülle, damit du dich nicht noch verletzt. Und dann nichts wie los. So schnell ihre Füße und Pfoten sie trugen, rannten die fünf Freunde am Strand entlang Richtung Inverness. Als sie den Hügel hinter der weißen Bucht überquert hatten und der Green Lake schon zum Greifen nahe war, blieb Timmy plötzlich wie angewurzelt stehen und fing an zu knurren. Hey, Timmy, nicht dem bleiben. Wir müssen schnell weiter. Was hast du denn, Timmy? Komm schon. Du wisst doch sicher ja auch nicht, dass Branko noch länger eingesperrt bleibt, obwohl er gar nichts Schlimmes gemacht hat. Wir ich fasse es nicht. Runter, Leute! Versteckt euch schnell! Was? Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh. Der Wolf! Der Wolf ist los! Guck mal, da vorn! Am anderen Ufer vom See! Wenn das nicht Branko ist... Sei mal still! Da kommen auch Julie und Kevin angerannt. Das gibt es doch gar nicht. Huh? Zwei Wunder an einem Tag? Erst die beiden gerissenen Schafe, die plötzlich wieder quick lebendig sind und nun ein eingesperrter Wolf, der quietschvergnügt durch den Wald streift. Also ich muss schon sagen, dass... Sei doch endlich mal still, Dick. Genau. Vielleicht können wir ja verstehen, worüber Kevin und Julie reden. Franco. nicht so schnell. Komm hierher. Komm hierher. Bei Fuß. Bei Fuß, alter Junge. Ja, ja. So ist brav. Es ist immer wieder verblüffend zu sehen, was für ein tolles Team ihr beide seid. Da könnte man fast eifersüchtig werden. Klar, muss man aber nicht. Julie, du, Franco und ich, wir sind auch zu dritt ein tolles Team. Oh. Das beste Team der Welt. Ach komm nicht jetzt, Kevin. Wir müssen uns beeilen. Der Frachter, der euch beide in Sicherheit bringt, läuft gleich aus. Ach. Ein winzig kleiner Kuss wird ja wohl noch drin sein. Ja. <lacht> <lacht> Bitte, Kevin. Inzwischen weiß ganz Inverness, dass du Branco freigelassen hast und auf der Flucht bist. Die Meldung läuft schon den ganzen Morgen im Radio. Bestimmt hat Edward es auch gehört. Ja? wo wollt ihr denn so eilig hin? <lacht> Lasst mich raten. Ihr wollt die Bestie in Sicherheit bringen. Ne? wollt nicht, dass er die Strafe bekommt, die er verdient hat. Aber da habt ihr leider nicht mit mir gerechnet. Edward! Bist du verrückt geworden? Hör auf mit der Schießerei! Ich denke nicht daran! Lass den Quatsch, Edward! Du machst das Tier ganz nervös! Ach ja? Soll er mich doch ruhig angreifen? Dann kann ich mich wenigstens verteidigen. Warum tust du das, Edward? Lass uns in Ruhe über alles reden! Bitte! Verschon mich mit diesem dummen Gequatsche! Na los, Wolf. Komm schon her. Greif mich an. Worauf wartest du noch? Wir dürfen nicht zulassen, dass Onkel Edward Franco etwas antut. Nein, auf keinen Fall. Nein, was, was macht Kevin denn jetzt? Er ist ins Wasser gerannt. Ja, und Franco ist ihm hinterhergesprungen. So, hoffentlich können Wölfe schwimmen. Ich glaube, er hat uns gesehen. Er winkt. Ja? Kevin! Gib auf, Dunbar! Du hast keine Chance! Komm zurück ans Ufer! Ah! Keine Panik, Anne. Er hat wieder nur in die Luft geschossen. Oh. Branko, Kevin, haltet durch! Ja. Schwimmt hier rüber zu uns! Hierher! Kommt schon! Edward scheint zum Glück wasserscheu zu sein. Er ist ihnen nicht gefolgt. Aha. Die Hälfte haben sie gleich geschafft. Was ist denn jetzt los? Warum rudert Kevin plötzlich wie verrückt mit den Armen? Oh, oh nein, die beiden sind in einen Strudel geraten. Oh, nein. <lacht> Officer McKenzie hat uns doch davor gewarnt, wie gefährlich es ist, in dem See zu schwimmen. Ja. Braco und Kevin sind verloren, sie werden ertrinken. Auf gar keinen Fall. Los, Leute, wir bilden eine Kette. Ich gehe zuerst ins Wasser, so tief wie möglich. Und Dick, du nimmst meine Hand. Okay, ist klar. George nimmt deine und Anne bleibt im flachen Wasser und hält George fest, okay? okay. okay. Beeilung, Leute. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ja, schnell! Geh nicht zu so tief rein, Julian. Wenn nein. du den Boden unter den Füßen verlierst, gerätst du womöglich auch in einen dieser gefährlichen Strudel. Ist okay, ich, ich habe alles im Griff. Haltet mich einfach nur gut fest. Noch ein paar Meter. Oh, Mist! Hier geht es ganz steil runter. Julian! Nein. Nichts passiert, denn. Aber weiter komme ich nicht. Kevin, schaffst du es mir noch ein kleines Stück entgegen zu schwimmen? Versuch, meinen Arm zu greifen. Ja. Ich, kann, ich, ich kann mich nicht mehr umhalten. Du darfst dich aufgeben, Kevin. Bleib zurück, Julian. Das hat keinen Sinn. Hier, Julian. Versuche es hiermit. Der Säbel? Mit der Lederhülle drumherum kann man ihn greifen, ohne sich zu verletzen. Und das gute Stück ist mindestens einen halben Meter lang. Okay, das könnte reichen. Kevin, versucht den Säbel zu greifen. Halt dich daran fest. Ja, gut so. Lasst Branko nicht los. Wir ziehen euch jetzt raus. Auf drei, Leute. Ja. Gebt alles. Mhm. Eins, mhm. zwei und Drei. Mhm. Ich habe wieder fristen Boden unter den Füßen. Ihr habt uns das Leben gehört. Das nützt dir gar nichts, dann mal. Schnapp deinen Wolf und dann zurück in den Käfig mit ihm. Los, geh aus dem Weg, Kinder. Wir denken gar nicht dran, Onkel Eddie. Leg sofort das Gewehr auf den Boden, oder? Oder? Oder was? Willst du mir mit dem rostigen Ding da in deiner Hand etwa in den Bauch pieken? Vielleicht solltest du dir dieses rostige Ding in Dicks Hand mal etwas genauer angucken. Na, kommt dir dieser Säbel irgendwie bekannt vor? Wo? Wo habt ihr den denn her? Das ist doch... Ganz genau. Das ist der Piratensäbel, den Onkel Quentin und du vor vielen Jahren in eurer geheimen Höhle am Strand versteckt habt. Und nun rate mal, was wir in dieser Höhle noch gefunden haben. Na? <lacht> Gebt mir ein Zeichen, dass es euch gut geht Bitte Wir sind hier, Julie Am anderen Ufer des Sees Du bist gleich bei uns Ja, ja ich, ich kann dich schon sehen Um Himmels Willen, du bist ja verletzt oh, Es ist nicht weiter schlimm Ich, ich bin gestolpert Und, und habe euch aus den Augen verloren oh, Kevin ich bin so froh, dass Edward euch … Oh nein! Nein! Edward, lass Kevin und Branko endlich in Ruhe! Beruhigen Sie sich, Mrs. McIntyre. Wir haben hier alles im Griff. Edward wird Branko nicht mehr einsperren. Sein Spiel ist aus. Er hat verloren. Aber … aber … was macht euch denn da so sicher? Ja. Dieser alte Piratensäbel hier! Na los, Onkel Eddie, willst du Miss McIntyre erklären, wo wir ihn gefunden haben? Oder sollen wir das tun? Tschuldige, ich, ich habe das alles nur getan, weil ich so schrecklich unglücklich war. Was? Was hast du getan, Edward? Millie und Blackie leben. Franco hat sie nicht gerissen. Onkel Edward hat sie in einer geheimen Höhle versteckt und uns alle an der Nase herumgeführt. Ich, Was? Das kann doch nicht wahr sein. Warum hast du das getan, Edward? Ich war so wütend auf Kevin. Er sollte wissen, wie es sich anfühlt, wenn man etwas verliert, was einem unendlich viel bedeutet. Aber Branko kann doch nichts dafür, dass ich nicht in dich verliebt bin. Ich hatte endlich das Vertrauen der Menschen hier gewonnen. Ich hatte es fast geschafft, ihnen die Angst vor den Wölfen zu nehmen. Du, du hast mit deinem kindischen Verhalten alles zerstört was ich aufgebaut habe. Es tut mir leid, Julie. Es tut mir so schrecklich leid. So wütend die fünf Freunde auch auf ihren Onkel Eddie waren, irgendwie hatten sie auch ein bisschen Mitleid. Unglücklich verliebt zu sein, war vermutlich eine der schlimmsten Strafen, die man sich vorstellen konnte. Das fanden wohl auch Julie und Kevin, denn sie verzichteten darauf, Edward anzuzeigen, nachdem er sich aufrichtig bei ihnen für sein Verhalten entschuldigt und hoch und heilig versprochen hatte, eine ziemlich große Summe in die Spendenkasse für Julies Wolfsprojekt zu zahlen. Trotzdem war den Kindern die Lust, noch länger in den schottischen Highlands zu bleiben, gründlich vergangen. Sie beschlossen, eine letzte Nacht in der Waldhütte zu verbringen, um am Morgen mit dem nächstbesten Zug zurück nach Kirin zu reisen. Aus aus den Federn, ihr Schlafmützen! Ich habe frische Brötchen und leckeren Aufschnitt mitgebracht. Wollt ihr diesen herrlichen Tag etwa verschlafen? Was ist denn los? Hadda, du? Ja, der bin ich. Und ich freue mich riesig, euch zu sehen. Oh, oh, okay. oh, oh hey. ah, ich so ja. hey. Vorsicht, Kinder, jetzt zerquetscht den alten Onkel Quentin, ja. Wie kommst du denn hierher? Na, mit dem Auto. Ich bin die ganze Nacht durchgefahren. Julie hat mich gestern Abend angerufen und mir erzählt, dass ihr momentan nicht so super gut auf Onkel Eddie zu sprechen seid oh. und die Ferien abbrechen wollt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, dass das doch wirklich sehr schade wäre. Es gibt hier nämlich jede Menge toller Dinge zu entdecken. Uralte Burgen und Schlösser, wunderschöne Strände und, und nicht zu vergessen, das Ungeheuer von Loch Ness. Wenn ihr Lust ja. habt, spiele ich gern den Reiseführer für euch. Wirklich? Ja, aber deine Arbeit, du hattest doch diesen furchtbar wichtigen Auftrag. Ach, der, der kann warten. Ich finde, es gibt wichtigere Dinge als die Arbeit. Ja? Meine Tochter zum Beispiel und ihre besten Freunde. Ach ja. Und besonders wichtig finde ich übrigens auch, dass ich endlich mal einen leibhaftigen Wolf kennenlerne. Stellt euch nur mal vor, ich bin nun schon so lange erwachsen und habe noch nie einen echten Wolf gesehen. Also ich würde sagen, Onkel Quentin, du bist ab sofort als Reiseführer engagiert. Ja, ja. und ich sage Glückwunsch, Leute, wir haben den besten Reiseführer der Welt. Na ja, na ja. Und ich habe den besten Vater der Welt. <lacht> <lacht> Darf ich vielleicht auch noch was sagen? Klar, nicht. schieß los. Wenn man so cool ist wie du, Onkel Quentin, ja. dann ist Erwachsensein vielleicht gar nicht so schlimm wie ich dachte. Ja. <lacht> Ach toll! Okay. Wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Hen und George. Und dem wiederholt, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns rocken abend heuer. und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie. I'll be... In.